Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții vă întâmpină iubiți ascultători cu prilejul lecțiunii 2C078. La microfon este realizatorul acestei emisiuni, preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra versetelor din Noul Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi vom începe cu o meditație asupra versetului 10 de la 2 Corinteni, capitolul 12, o scurtă meditație care n-a putut fi difuzată din motive de timp cu plilegi lecțiunii precedente. Vom parcurge însă mai întâi un nou episod din lucrarea adevărata fericire de Cristina Roy, care ne descrie întoarcerea acasă a lui Pavel din armată. Timpul se apropia și, așa cum promisese, Andrei făcuse toate pregătirile pentru întoarcerea fratelui său. Toamna mai construiseră o cameră, așa cum își dorise Pavel, și întreaga căsuță fusese pusă la punct de sus până jos, pomii curățiți, iar lemnele de foc aduse și tăiate. În locul vacilor bătrâne de altă dată, Andrei cumpărase altele mai bune. În fiecare zi vorbeau numai despre întoarcerea casa lui Pavel și se bucurau foarte mult la gândul acesta. Ce vesel era Andrei că Ilenca ajunsese un asemenea sprijin pentru el. Cine i-ar fi spus în urmă cu trei ani că va deveni o fată care o va întrece chiar și pe mama ei? Așa cum îi dăduse odinioară o mână de ajutor și îl servise cât de bine putuse, așa lucrau și astăzi împreună. Da, nici măcar nu putea lucra foarte repede atunci când nu era și ea de față. Împreună cu ea părăvrăgit după pofta inimii despre Pavel. Ea propunea mereu câte un lucru pe care l-ar putea face ca să-l bucure la venire. Când se întoarce Pavel, îi zise el, atunci îi ieșim amândoi în întâmpinare și mătușa ne va pregăti între timp o masă festivă cum n-a mai mâncat niciodată. Atunci sosi ultima scrisoare a lui Pavel, dar nu aveau cum să-l întâmpine la gară, căci el voia să vină singur pe jos. De aceea hotărâra să-l aștepte cel puțin la izlazul comunal. Andrei se că cu haina lui nouă, albă ca zăpada, iar fata își luă și aveșmintele de duminică și apoi plecară. Din grădină Andrei culese câteva cireșe pe care le lăsase special pentru Pavel. Precis că o să-l răcorească după drum. Merseră de-a lungul pârâului o pereche atât de drăguță încât era o plăcere să te uiți la ei. Tinerul semăna pinii puternici din munți Fata cu măceșul înflorit, brazi fragezi, moi ca mătasea și ușor îmbujorați, cu ochii albaștri strălucitori și cu zâmbetul nevinovate pe buzele roșii. Mânecile albe, corsetul și șorțul trandafiriu, păsmăluța roz cu alb, totul se potrivea de minune făpturii ei. Dacă ai fi întâlnit fata în altă parte, nu te-ai fi putut sătura privind-o. Oare nu văzuse niciodată tânărul cât de frumoasă era? Oare nici astăzi nu vedea? Nu, căci ea se dezvoltase sub ochii lui ca un trandafir parfumat din grădină. El simțea farmecul frumuseții ei, dar încă nu-și spusese niciodată că este drăguță. Dar pe când mergea ea așa lângă el și acolo unde iarba era înaltă, Călca pe urmele lui, iar el dădea la o parte tufișurile ca să nu-i lovească fața, se simți dintr-o dată așa de ciudat, așa de bine, dar gândi precis că motivul este revenirea lui Pavel. Deodată ajunseseră la o râpă mare în care se prăvălea o cascadă zgomotoasă. Pe malul pârâului creșteau ferici și flori de nu mă uita. Ei urcaseră muntele de-a lungul pârâului și trebuiră să se odihnească pe la jumătatea râpei. În munți era atâta liniște încât se putea auzi zunzeturi insectelor. Nici apa nu mai voia, cât se prăvălea acum pe o pernă de mușchi. Deodată fata ridică ochii mari, albaștri și se uită la fața vărului ei care o privea gânditor. Andrei! Crezi că Pavel o să țină la mine tot așa de mult ca și tine? Oare noi o să-i stau în cale? Dacă o să țină la tine? Tânărul luă mâinile fetei între ale sale și se uită în ochii ei, apoi se uită de jur împrejur la munți, ca și cum ar fi vrut să-i întrebe, ce credeți voi, ar putea cineva să nu țină la ea? Mama spunea, continuă fata aproape cu tristețe, că dacă vine Pavel o să vă descurcați și fără noi. Andrei încremeni. Și ce o să facem noi fără voi? Răspunse el și-și lovi palmele una de alta. Mă și mir cum de poate mătușa să spună una ca asta? Cum am putea noi să ne descurcăm fără voi? Cine să se îngrijească de noi? Păi mai înainte a scos-o voi la capăt și fără noi. Ei, asta e altceva, nici măcar nu-mi pot imagina că n-ai să mai fii în casa noastră. Fata, zâmbim îngâiată și atrasă de o floare frumoasă, se duse până la marginea râpei, se aplecă să o culeagă și fucât pe ce să fie luată de apele vigerioase ale cascadei. Ilenca! striga Andrei. Cu brațele sale puternice prinse la timp fata căzută jos din cauza că începuse să se lase pământul sub picioarele ei și sări cu ea pe o stâncă joasă. Stânca nu era mare, de-abia puteau sta amândoi pe ea. În jurul lor spumega apa, la picioarele lor se căsca prăpastia, deasupra lor era malul plin cu flori. Andrei se ținea de un copac care crescuse din stâncă și strângea puternic fata la piept. Inima lui aproape se oprise de spaimă, el acum bătea atât de furtunos de parcă ar fi vrut să sare din piept. Uite, privește unde era, cât pe ce să cazi," zise deodată tinerul. Văd precis că aș fi murit până jos." Fata tremura. Îți mulțumesc foarte mult, Andreico." Din ochii se la lacrimi. Ei, hai, nu plânge," o liniște el. Trebuie să vedem cum ieșim de aici. Uite, eu sar pe malul celălalt, care nu este așa de abrupt, și tu îmi dai mâna, da? În câteva secunde se aflau pe pământare, dar nu merseră mai departe, căci fetei îi tremurau încă picioarele de spaimă. Rămâi aici, până la piatra de hotar, nu mai e departe. Eu mă duc singur și tu ne poți aștepta aici, dar să nu te mai duci la mal ca să nu te prăbușești. Fata se așeză pe iarbă și se uită după Andrei până ce nu-l mai văzut de tufișuri și ei îi se păru aproape ciudat că el nu se întoarse nici măcar o dată. Când lucrau împreună, el se uita deseori înapoi după ea atunci când pleca undeva. Ilenca nu știa că Andrei își stăpunea cu forța dorința de valnică de a se uita înapoi, de a se întoarce din drum și apoi, ei bine... Să o strângă pe fată în brațe, să-i tragă capul la pieptul său Și să se uite la fața ei frumoasă Cum de nu văzuse el până atunci ce frumoasă era Și să plece ea din casa lui? Ah, nu, așa ceva era imposibil Am supraviețuit atunci când a plecat Pavel Dar acum n-aș mai putea supraviețui Se gândea el Dar oare de ce? Munții nu-i răspunse nimic și nici inima lui nu cerea răspuns, că era plină de o fericire nouă și minunată. Îmi vine acum în minte proverbe, capitolul 6, versetul 27, scrie aici, Poate cineva să ia foc în sân, fără să-i se aprindă hainele? Este o învățătură bună pe care ne oferă în mod practic istoria acestor tineri. Desigur, dacă te arzi cu focul, în afară de arsurile grave provocate de cine știe ce accidente, te poți vindeca cu ceva soluții, cu comprese și cu anumite medicamente. Dar câtă durere trebuie să înduri? Și de multe ori rămân cicatrice pentru tot restul vieții. Nu este mai înțelept să te ferești de foc decât jucându-te cu focul să te arzi? Este o lecție aici bună pe care trebuie să o ia toți bărbații și toate femeile, toți băieții și toate fetele să aibă grijă să se ferească de foc, pentru că nu poți să iei foc în sân și să nu-ți arzi, spune cartea lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să cuvânte și mesajul care ne stă în față, ajutându-ne să desprindem tot mai mult că Tu ești cu adevărat înțelept Bun și minunat să păzim cuvintele tale ca și tu să ne păzești pe noi, să nu dăm niciun prilej diavolului și în felul acesta, Doamne, să ne putem bucura de tot ceea ce vrei să ne rânduiești, atât în viața aceasta, dar mai ales în cea viitoare. Amin. Fugi de ori și ce sărut, dat de vechea vire, ca să nu-i plătești tribut, ca să nu-i plătești tribut. Pentru veșnicie Ca să nu-i plătești tribut Ca să nu-i plătești tribut Pentru veșnicie Fugi de tot ce nu-i segin Ce-ți astupă cerul Și umblând ai din plin și un să ai din plin Numai adevărul Și umplând să ai din plin Și un să ai din plin Numai adevărul Nu trăiește două ori Azi tu facei bine Can curint curint pe can curint curint pe noi domnul nostru vine can curint curint pe noi can curint Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă, spune înțeleapta noastră cultură românească. Haideți să ne îndreptăm acum către versetul 10 din 2 Corinteni, capitolul 12, unde apostolul Pavel spune Când sunt slab, atunci sunt tare. Un credincios s-a întâlnit odată cu un prieten al lui, care era mare vestitor al Evangheliei și plin de râvnă. Vorbeau între ei despre vremurile primejdioase în care trăiau. Credinciosul acesta, mai simplu, mărturisea și spunea că Duhul lui voiește să sufere, dar simte cum carnea lui este prea slabă pentru atâta suferință. Vestitorul Evangheliei, din potrivă, i-a dat sfaturi și părea plin de curaj să întâmpine orice primejdie. A venit vremea când amândoi au fost prinși, după aceea o și condamnați la moarte. Când s-a apropiat ceasul să fie omorâți, vestitorul Evangheliei a dat înapoi îngrozit, în timp ce credinciosul celălalt a murit moarte de martir. Vedeți, este lucru sigur că mai tari suntem când ne simțim slăbiciunea decât atunci când ne lăudăm cu tăria noastră. Ne așteptăm în chip sigur să vedem pași greșiți la ceea care ridică sus capul între frați. Sufletele spioase, cărora le este teamă ca nu cumva să se abată cu ceva de la calea cea dreaptă, înaintează an cu an în sfințenie plăcută și modestă, în timp ce aceea care își judecă pe alții că sunt prea lipsiți de îndrăzneală, cad de la credință. Nu e vremea de laudă cât timp suntem încă pe pământ străin. Când sunt slab, atunci sunt tare, spune apostolul. Când mă uit la viața mea duhovnicească, văd că Domnul Iisus este puterea mea. El mi-a dat viața duhovnicească, El este în stare să-mi o păstreze și să-mi o crească. Este drept că mulți dușmani mă pândesc, dar Dumnezeu face ca aceia să nu poată nimicii. În adevăr, Cel ce mi-a dat-o, tot El veghează asupra mea ziua și noaptea. Când mă uit la împrejurările în care se găsește viața mea, Văd că și aici tot Domnul Iisus este puterea mea. Câteodată mă gândesc că dacă aș fi în alte împrejurări, aș putea să-L slujesc mai bine. Dar în Roma, în Galatea și în Corint, Domnul și-a întărit în așa fel încât aceia au putut să stea neclintiți, neînfrânți și plini de îndrăzneală. Dacă el a putut păzi pe cei ce treiau acolo, unde era scaunul de domnie al satanei, cum vedem la Apocalipsa 2.13, atunci cu siguranță mă poate păzi și pe mine oriunde. În versetul următor, la versetul 11 din 2 Corinteni 12, apostolul continuă astfel. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuie să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, Totuși, cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Nebunia, așa cum o spune Pavel aici, a Marelui Apostol, consta în aceea că se lăuda cu lucrarea Domnului din el și prin el, cum am văzut la capitolul 11 cu 16. Iar acest lucru nu l făcea cu plăcere, ci din pricina celor care se dădeau drept apostoli și care suceau calea Domnului și răsturnau Evanghelia Lui. În fața acestei primejdii, Pavel s-a folosit chiar și de acest mijloc, lauda, socotindul l totuși ca o nebunie. Dar așa cum spune vorba, scopul scuză mijloacele. Chiar prin laudele pe care le aduce lucrării Harului lui Dumnezeu în el și prin el, Pavel nu uită niciodată de slăbiciunile și nimicnicia lui. El zice, măcar că nu sunt nimic. Iată judecata pe care și-o face acest mare om al lui Dumnezeu. Mă întreb dacă vreunul din noi ar putea să spună despre el însuși cu toată sinceritatea, eu nu sunt nimic. Unii oameni ai lui Dumnezeu au arătat aceasta în practică. Atunci când Ioan Botezătorul a fost întrebat ce era, el a răspuns, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Dumnezeu vorbește prin glasul meu, dar eu sunt un nimic. Sfântul Apostol Pavel se lăuda cu un om în Hristos, cât îl privea pe el însă se lăuda cu slăbiciunile lui. Cu cât înaintăm mai mult în cunoașterea de noi înșine și a Domnului Isus, cu atât mai mult ne smerim înaintea lui Dumnezeu și cu atât mai mult ajungem fericiți și sfinți. Omul gândește despre sine că trebuie să fie ceva și vrea cu toată puterea și aceasta este marea lui nenorocire. Creștinul adevărat însă consimte a fi nimic pentru ca Hristos să fie totul în el. Dacă noi am simțit cu adevărat că nu suntem nimic, de câte chinuri am fi cruțați și câte descoperire ale Harului lui Dumnezeu ar bucura și ar simți inimile noastre. Pentru aceia care simt că ei sunt nimic, Hristos poate fi ceva. Ei sunt goi, de aceea El îi umple sunt dezbrăcați, de aceea îi îmbracă El. Sunt slabi, de aceea El îi întărește. Sunt pierduți, de aceea îi mântuiește El. Sunt săraci, de aceea El îi îmbogățește. Credinciosurile al Domnului Isus, fratele meu, tu n-ai nimic. Ferește-te de să te mândrești cu tine însuți sau să-ți închipui că meriți mai bine decât ceea ce primești, fie de la Dumnezeu, fie de la oameni. Sufletele resmerite, sunt cu adevărat mulțumite. Apostolul Pavel continuă apoi la versetul 12 din 2 Corinteni 12 să spună creștinilor din Corint Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Era vorba aici despre el. Orice creștin adevărat este chemat în lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor dar în această chemare generală sunt și chemări speciale cu daruri deosebite. Așa a fost chemarea apostolilor, așa a fost chemarea prorocilor. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, întărește orice chemare în lucrarea Lui, cu semne și puteri necesare în plinirii acestei lucrări. Sfântul Pavel, care a avut chemarea să fie apostol al neamurilor, a fost întărit în chemarea Lui deosebită, cu semne deosebite, semne văzute de toți. Cine pretinde că are o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să dovedească acest lucru prin semnele deosebite, văzute și cunoscute de toți. Altfel, nu are chemarea cu care se laudă. Dar și chemarea generală la lucrarea lui Dumnezeu, unde intră toți creștinii adevărați, toți cei care au făcut un legământ de bunăvoie cu Domnul Isus. Trebuie să fie însoțită de semne dumnezeiești. În primul rând, cine spune că este creștin, trebuie să dovedească acest lucru prin nașterea din nou, adică printr-o viață nouă, de o sfințenie și neprihănire pe care o dă adevărul, o viață asemănătoare cu a Domnului Hristos, după cum zice Scriptura, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Nu poți înfăptui lucrarea de nimicire antunericului păcatului dacă nu ești mai întâi o lumină aprinsă de Dumnezeu în mijlocul lumii, o lumină în trăire, în gândire, în vorbire și în lucrare. Alt semn al urmașului lui Hristos este dragostea și blândețea. Citim la Ioan 13,35 Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste. Iar la Filipeni 4,5 Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Fără aceste semne văzute, nimeni din cei care mărturisesc că sunt creștini nu pot să vârși lucrarea lui Dumnezeu de mântuirea păcătoșilor și de înălțare a Evangheliei sale pe pământ. La versetul 13 din 2 Corinteni 12, apostolul Pavel continuă: În adevăr, în ce a fost voi puși mai pe jos decât celelalte biserici, afară doar că numai eu singur nu v-am fost o sarcină? O, iertați-mi nedreptatea aceasta! Ca urmașii ai Domnului Iisus Hristos, noi trebuie să purtăm sarcinile altora, cum ne se spune la Galaten 6.2, și nici de cum să fim sarcină cuiva. Mântuitorul nostru a venit în lume să poarte sarcinile tuturor și El însuși n-a fost sarcină pentru nimeni, iată un lucru pe care trebuie să-l știm bine cu toții. Sfântul Apostol Pavel a înțeles desăvârșit felul de a fi al Domnului Isus și a căutat să trăiască așa. El s-a silit pe toate căile să ușureze drumul sufletelor spre Hristos și să nu împiedice pe nimeni cu nimic când era vorba de trăirea vieții celei noi. Câtă apropiere ar fi între sufletele răscumpărate dacă fiecare ar căuta să ia sarcinile altora și niciodată să nu pună sarcini pe nimeni? Multe din tulburările care sunt printre credincioși vin de aici. Se pun prea multe sarcini, fie trupești, fie spirituale, cum sunt legi, praviri, regulamente și rânduieli făcute de oameni. Iar sufletele, gem sub greutatea sarcinilor, căutând să scape de ele, de aceea sunt tulburate. Are și Domnul Iisus o sarcină pe care o pune pe umerii credincioșilor săi, dar această sarcină este ușoară și plăcută, cum scrie la Matei 11,29. Ea se cheamă iubirea. Fericirete sunt sufletele care poartă povara iubirii, căci cine poartă această povară este el însuși purtat de ea. Sarcina iubirii este magnetul care atrage spre sine toate celelalte sarcini ale semenilor, ducându-le liniștită din treaptă în treaptă până sus. Să fim purtătorii sarcinii lui Hristos și atunci vom purta fericiți sarcinile altora. Numai cine nu poartă sarcina lui Hristos nu poate purta sarcinile fraților și semenilor lui. Să nu fim sarcină, dar să purtăm sarcini. Iată chemarea noastră aici pe pământ, frații mei. În versetul următor, la versetul 24 din 2 Corinteni, capitolul 12, apostolul Pavel continuă cu aceste cuvinte. Iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă, vă, cei drept. Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea pe noi, nu bunurile noastre și nici lucrurile noastre. Și ne vrea pe noi pentru ca să ne facă fericiți acum și în veșnicie. Dacă suntem în adevăr ai Lui, atunci primește și lucrurile noastre și lucrările noastre. Așa cum e Dumnezeu față de noi, Așa trebuie să fim și noi față de semenii noștri, față de frații noștri. El, ca părintele nostru, agonisește tot timpul pentru noi, copiii săi. Bunurile sale sunt ale noastre, dacă ne-am predat cu adevărat lui. Și noi, tot ce am primit de la Dumnezeu, să dăm mai departe, ca să împlinim nevoile celor din jurul nostru. Cu cât dăm, ni se va da și să nu așteptăm niciodată nimic de la nimeni. Nu caut bunurile voastre, spune Pavel aici, ci pe voi înșivă. vă. Adevărata prietenie stă nu numai în a primi, ci și în a da. Nu numai în a se lăsa slujit, ci și în a sluji. Din toate epistolele de Sfântului Apostol Pavel se vede cât de mult se silește el să facă bine altora și niciodată nu se gândește să tragă vreun folos pentru el. Asta se vede limpede și din cuvintele, nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. El nu voia nici de cum să fie povară pentru creștinii din Corint, pentru cât erau copiii lui duhovnicești. Nu copiii strâng pentru părinți, ci părinții pentru copii. Sfântul apostol Pavel era ca un părinte pentru ei. El voia să se jertfească și să fie jertvit pentru binele lor. Din nenorocire, purtarea de grijă lui pentru ei nu era înțeleasă de ei. Căci cu cât el îi iubea mai mult, cu atât ei îl iubeau mai puțin. Ce trist! Aceasta însă nu putea să se oprească aici și nu putea să oprească purtarea lui de grijă față de ei. El îi iubea tot mai mult și se silea să le facă tot mai mare bine. El nu căuta folos de la ei, ci pe ei înșiși. În câteva cuvinte ni se arată adevărata prietenie care este tot una cu adevărata purtare de grijă. Frații mei, înțelegem noi ceva din această lecție duhovnicească? Să ne sirim să lucrăm pentru semenii noștri, așa cum a lucrat Domnul Isus. El s-a dat pe sine pentru noi, și apoi să observăm cum a lucrat marele său slujitor Pavel, care de asemenea nu căuta folosul său, ci al sufletelor cu care venea în legătură. Ținta dragostei adevărate este nu bunurile voastre, ci pe voi înșivă și aceasta pentru fericirea voastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C078 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului și pentru gândurile de astăzi, pe care îl rugăm prin Duhul Său Cel Sfânt să le sape adânc pe viețile noastre și să ne transforme viețile noastre în toate punctele în care este necesară o astfel de transformare și de asemănare a vieților noastre cu viața Domnului Sus și cu viața Marelui Său, Apostol Pavel. Dorim ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să se reverse din plin peste noi și să intre în toate inimile care se deschid pentru a fi primite, iar aceasta pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Urtăm în suflet doar după Iisus Și în orice clip vrea să fim În țara de sus În țara noului Ierusalim În țara bucurilor de sus În noului Ierusalim Să dați și mare ai în pe urmă ta și noi vom mirui Că spână deci veci puterea noastră Tu vei fi nu, nu mai e de-acum de, -acum de a -a așteptat Căci zori începe a tine Și -a, va vatul, cea s potoli, Și val, Cu va ce-a De păcat la glasul lui Pe vezi S-o pot ori Iisuse, viața Noastră ai Tu pe sata Și moartea a În În urma ta Și noi vom mirui te până-n veci putem. Nea, mostra tu